Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahalim Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je počastio da se sakupimo na ovom mubarek skupu. Imolimo Allahu جلل شأنه da kao što ne se sastiva na ovom mubarek skupu, sastavi nas u džennetul U Ojestino svaka ovakva prigoda čovjeka raduje i veseli, posebno učinjena dobra dijela, jer čovjek u životu na ovom svijetu nastoji činiti dobra dijela. A posebno čuli smo malo prije hadith Allahova poslanika wassalam, da čovjeku prestaju sva njegova dobra dijela osim u tri slučaja. Pa jedan od ta tri slučaja jeste i slučaj ostavljenog znanja iza sebe. Nadam se da je ovo dijelo koje je napisano jedno od dijela od koga će se na ovim prostorima još dugi niz godina okorištavati. Ja Allah je molim da da beričata u ovom dijelu i da e, sve ono što je učinjeno i uloženo truda u ovo dijelo, sam autor nađe na mizanu dobrih dijela na sudnjem danu. Prije svega čovjek mora dobro razmišljati o dijelima koja čini. Nije isto činiti ovu ili onu vrstu dijela. Veoma je važno da čovjek razmišlja o dobrim dijelima koja su posebno važna i teška kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni ljudi koji se posvete samo dijelima koja se tiču ljudske vanštine, oni nerijetko znaju i da posustanu na putu kao uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. مراما znati da je al-imanu qawlum bil-lisan wa i'tiqadun bil-janaan wal-amal bil-arkan yazeedu bit-ta'ati wa yanqusu bil-aisyan. Da je iman. Šta je iman? Vjerovanje. Iman qawlum Jezidu betta'ati, vajankusu bil'isjan, povećava se pokornošću, a smanjuje se griješenjem. To je iman, kad kažemo da je neko mu'min. Šta to znači? Znači da ima pri sebi ove tri veoma važne stvari. Da govori svojim jezikom i potvrđuje svojim jezikom i čini djela jezika i tako dalje. Ali nije sve sadržano u tome da čovjek samo priča. Važno je ljudsko ubjeđenje. Kao što je važno, važno da čovjek ispravno govori. Važno je da čovjek ispravno bude ubjeđen, da dijela njegovog srca budu ispravna. A zatim važno je i da dijela ostalih njegovih organa budu ispravna. Sve ove stvari su važne. Sve. Sve tri ove stvari. Dakle, kaulun bil lisan, va'atiqadun bil djanan, val'amalu bil arkan. I jezik, i srce, i dijela. Jezidu bit ta'ati, ojen kusubu l'isijan. Iman se povećava pokornošću, a smanjuje se griješenjem. Dakle, ono što se nalazi u ljudskom srcu, veoma je važno. Vidimo ljude koji jednoga dana prihvate se, propisa vjere, i pa recimo počnu klanjati namaz, klanjaju namaz recimo šest mjeseci, onda vidite počnu da šaraju namaz, ne klanjaju redovno. Vidite, žena muslimanka stavi hijab poslije godinu, dvije, tri, umorno, teško, ne mogu da nosim hijab više, hoću da skinem hijab. Zašto se posustaje? Srce je komadant. Ono je komadant. Ako komadant bude kako treba, i vojska će biti kako treba. Ako čovjek bude vodio računa o dijelima koja se tiču njegovog srca, njegovi postupci će biti onda kako treba. Ali je veoma važno da čovjek vodi računa o tome da dijela njegovog srca budu ispravne. Srca je vladar kako kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'ara anahu, dok su ostali organi njegova vojska. Pa ako vladar bude dobar, dobra će biti i njegova vojska. Dočim ako vladar bude iskvaren, iskvarit će se i njegova vojska. Kada se čovjek pokvari, kada se čovjek udalji, to je pokazatelj da se njegova nutrina pokvarilo, da se njegovo srce pokvarlo, da je on tu zastranio i da je tu popustio. Salman el-Farisi radijallahu ta'aranhu kaže Svaki čovjek ima svoju unutrašnjost i spoljašnjost. Pa onaj koji popravi svoju unutrašnjost, Allah će popraviti i njegovu spoljašnjost. Ko hoće da popravi, treba da popravi svoju unutrašnjost. hoće da popravi svoja dijela. Kaže čovjek, ne mogu da ostavim neke ružne navike, ne mogu da ostavim neka ružna djela koja činim. Trebaš da se pozabaviš svojom unutrašnjošću trebaš da se pozabaviš svojim srcem, jer srce je taj glavni vodič u tijelu. On je taj, srce je to koje izdaje naredbe organima. Ako srce bude onako kako treba biti, organi će raditi dijela kakva treba čovjek da čini. Ali ako je srce iskvareno, onda će se to samo vidjeti na vanjskim organima. Doći im onaj koji unečisti svoju unutrašnjost i Allah će iskvariti njegovu spoljašnjost. Kada čovjek pokvari svoju unutrašnjost, desit će se da se pokvari njegova spoljašnjost. Pa će, se moći vidjeti, pa će se moći vidjeti golim okom da je čovjek pokvario svoj put ili da je pokvario na kraju krajeva svoja dijela koja čini. Dakle, veoma je važno da shvatimo šta čini iman. Autor je da ga Allah subhanahu wa ta ta'ara nagradi najljepšom nagradom u svemu tome prepoznao važnost jednog veoma bitnog segmenta segmenta u životu muslimana. A to su dijela srca. Jer ako čovjek bude prepoznao važnost ovog dijela definicije imana, da kažemo tako, odnosno važnost onoga što čini iman, a to su dijela srca. Nažalost, kaže, mnogo je onih koji se posvijete, nekim, posvijete se samo vanjskim dijelima. Samo vodi računa o nekim vanjskim dijelima. Ne vode računa o djelima srca. Pa ih vidite. Posrnuli tamo, otišli, počeli se baviti kamatu. Posrnuo tamo, počeo da krade. Posrnuo tamo, počeo da čini ovo ili ono djelo Kada unutrica bude kako treba, kada srce bude kako treba, to će čovjeka zaustaviti. To će čovjeka zaustaviti Na granicama koje je Allah postavio. Jer kada se čovjek bude istinski Allaha uzvišanog bojao, tada će sve to biti vidljivo u njegovom životu. To se sve prepozna. Zbog toga ova tema, tema dakle dijela srca, je tema koja nam je nezaobilazna. Dakle, nezaobilazna. Mnogo je danas muslimana koji, nažalost, ne vole plaho slušati teme koji se tiču ovoga. Vole slušati neke pod navodnim znacima vedrije teme. Musliman će se naravno razvedriti. Musliman će se nasmijati. Musliman će se odmoriti, razveseliti. Ali sve u granicama. Ali Musliman će isto tako i razmišljati o ahiretu. Musliman će se prisjećati smrti. Musliman će se nadati džarnetu, a bojati se džahnama. Živi između straha i nadej. Ali kažem, nažalost... Mnogo je onih koji vole otići negdje na lijepo predavanje gdje će se samo gdje će samo biti malo više skečeva, gdje će kad se izdići, ajes bilo to dobro, sve bljepo smo se nas smijali. Da, nasmijaćemo se. I prigodno je da se nasmijemo. Ali život na ovom svijetu je kudi kamo ozbiljnija stvar. Život na ovom svijetu je veoma kratak. Zbog tog moramo shvatiti ozbiljnost trenutaka koje proživljavamo na ovom svijetu. Svjesni smo da se to neće ništa vratiti nazad. Mi smo svjesni da nećemo moći ništa popraviti. Nego da trebamo uraditi nešto što će možda ostati za nas trajna sadaka. Zapamtite, i metak koji potrošite na Allahovom putu, to je vaš metak. Što uradite od dobrih dijela, to je vaša. Ali meta koji ostavite iza sebe, to će biti metak vaših nasljednika. Pa čovjek treba da razmišlja o trajnoj sadake. Treba da razmišlja o tome od čega će ubirati dobra dijela nakon smrti. Od čega će ubirati. Dakle, nije samo onaj ko je učen u poziciji da može ostaviti trajno dijelo iza sebe. Naš brat Selmir je spomenuo i ovaj objekat, građevinu koja se koristi vijekovima. Reći ćemo vijekovima komodno. I Allah sami zna koliko će se još vijekova koristiti. To je razmišljanje, razmišljanje naših dobrih predaka koji su dobro mislili o tome u što će investirati svoj novac i što će potrošiti svoj život. Da ostavi za sebe trajnu sadaku. Djeci, najbolju stvar koju možete pružiti je dobar Odgoj, dobar odgoj da njegovo srce bude kako treba, da njegova dijela budu kako treba, da ponese iz kući svoj odgoj. To je najbolja stvar koju možete pružiti svome djetetu. A nakon smrti to djete će pasti Allahu na srđu i kazati gospodaru moju, oprosti mome babi, oprosti mojoj majici, jer oni su mene podučavali dobro. Oni su mene podučavali dobro ali ako roditelj ne odgoji dijete kako treba kako će dijete uputiti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala za njega ako je dijete završilo na nekom mjestu koje nedoliku je jednom muslimanu kako će uputiti dovu Allahu džellehu za svog roditelja ćemo primjer Omara ibn Abdulazizah rahimehullah ta'ala rahmeten wasi'atan koji je dobro odgojio svoju djecu pa između ostalog s obzirom da je bio halifa muslimana i pravedni halifa, bio je pravedan halifa i neki ga spominju kao petog pravednog halifu, jednoga dana dok su mu ljudi, odnosno na Bajram, dok su mu ljudi ulazili u njegovu rezidenciju i čestitali mu Bajram, izražavao ime dobrodošlicu, na dan Bajrama vidio je svoga sina kako onako, pod navodnim znacima, u dobro iznošenoj odjeći zajedno sa svojim vršnjacima proslavlja Bajra. Pa je onako, bavo, sažalio sam na svoga sina, malo pogeo glavu. I teško mu je to palo. Pa kad njegov sinčić pita, bavo, šta je s tobom? Kao da te nešto pogodilo. Kaže, sine, vidim, kaže, tebe među ovom djecom. Oni su ovako sređeni, a tako obučen. Pa kaže, bojim se da se tvoje srce, kaže, ne slomi. Da ti to teško ne padne. Kaže njemu, njegov sinčina. Kaže, ja, ebe o babice moj, innava ma kesiru l'kalbu man asa rabbahu wa maulahu va'akka umahu wa abahu emma ana falavu Allah. Kaže, o babice moj, Srce se slama onave. Man'asa rabbahu wa mawlahu. Ko je nepokoran svom gospodaru i svom zaštitniku. I ko je neposlušan haqqa ummihi wa abaa, ko je svojoj majici i своме babi. A ja ja nisam kaže Allah. Sin je mogao dati ovaku podršku своме babi. Zato što ga je njegov babo dobro odgojio. Zato što mu je njegov babu pružio kvalitetan odgoj. I zato nije babo sigurno zažalio što njegov sin toga dana nije imao odjeću možda koju su imali drugi, ali je njegov sin imao ono što sigurno nisu imala druga djeca. Iako su neki od njih bili sigurno dobro odgojeni, nisu bili vjerovatno na stepenu na kome je bio odgojen ovaj velikan meta. Nazvat ga da je velikan u istinu, jer njegove riječi su ostale dobro zapamćene i zabilježene. Jer je očitao lekciju svim generacijama koje dolaze i te riječi će ostati, zapamtite i prenosići je sa skoljena na koljeno, nadamo se inšallahu te sve do sudnjega dana. Dakle, dobar odgoj. Pružimo djeci, pa će djeca uputiti dobu Allahu džel lešanu za nas. Druga stvar koja ostaje kao Krajna sadaka jeste ako čovjek učini neki hajrat, neki veliki hajrat, pa da taj hajrat ostane iza njega. Nemojmo u nekim hajratima oko kojih ljudi ponekad znaju i više pričati nego li raditi. Recimo oko izgradnje džamija, oko izgradnje nekih javnih ustanova, oko činjenja nekih dobrih dijela, ponekad se ljudi osjećaju... Pa govori, zašto se pravi samo džamije, zašto se pravi, zašto se pravi neki objekti gdje će se e, okupljati muslimani, gdje će muslimani podržavati ovakve tribine, gdje će muslimani se družiti, pa sjela praviti tako itd. Zašto se troši novac u takve stvari? To je trajna sadaka. Rješava se infrastruktura u gradu, u mjestu, u nasilju, pa zašto se daju pare za put? Nije to moja obaveza. To je obav za nekog drugog, neka to neko drugi rješava. A nije to ispravno tako. Nije to ispravno. Čovjek treba biti poduzetan. Čovjek treba biti poduzetan. Sudjelovati u velikim dobrim dijelima. Možda mi nismo u stanju napraviti ovakav objekat. Možda nemamo novca da napravimo ovu. Ali možemo ugraditi jedan dio sebe u ovu. Pa kad ugradimo dio sebe u ovakve projekte, možda nećemo imati nagradu kao onaj koji je uložio sve, koji je uložio većinu sredstava za taj objekat, imat ćemo dio. I opet, možda naš dio preteći njegov dio, shodno našoj iskrenosti i predanosti uzvišenom Allahu Subhanehu Vateanu. Oni koji su mogućnosti da ostavi za sebe znanje od koga će se ljudi okoristiti nakon smrti, neka to učini. E nadam se inshallah taala da ovo djelo, ova knjiga koja je napisana, da će uistinu biti od velike koristi za muslimane ovog govornog područja, kako na prostorima BiH, tako na prostoru uh, i na prostoru Hrvatske i Srbije i Sandžaka i Kosova i sve naše dijaspore širom svijeta koja se naravno okorištava od ovakvih stvari. Ne možemo zaboraviti zapostaviti muslimane u čitavom svijetu gdje muslimani dakle, u Australiji veoma dobro iskoristavaju ono što mi učinimo od nekih dobrih dijela, pa je to dostupno njima i oni to mogu pratiti, mogu pročitati, mogu poslušati, mogu pogledati i tako dalje. U Australiji, u Americiji, u Kanadi, u Evropi da ne govorimo tu i tako dalje. Dakle, nešto on čega će ljudi imati veliku koristu. Još ću samo ukratko spomenuti neke stvari koje će doprinijeti da naše srce bude čisto i lijepo, da naše srce bude stabilno, da vodimo računa o tome šta će učvrstiti i ustabiliti naše srce. Prva stvar koju je važno napomenuti jeste jačanje te veze sa uzvišenim Allahom s.w.t. Dakle, da čovjek konstantno jača tu vezu sa Allahom s.w.t. Čineći dijela kojima jača svoju vjeru i u kojima se što više čovjek veže za Allaha, subhanahu wa ta'ala. Kaže šeho Lissam ibn Tejmi, rahmeh allahu ta'ala, koliko god srce poveća svoju ljubav prema Allahu, toliko se poveća i njegova pokornost prema njemu uzvišenom. Subhanallah, e, koliko god dakle čovjek e, poveća svoju ljubav prema Allahu, toliko će se povećati njegova pokornost prema njemu uzvišenom dakle kad god čovjek kaže da voli Allaha želdešanu neka zna da će se to odraziti odraziti na njegovim dijelima a kaže Ibn Alqayim rahimahullahu ta'ara u istinu u srcu postoji divljina koju ne može potisnuti ništa drugo do prijateljstvo i blizina sa Allahom subhanahu ta'ara sva tjeskoba koju čovjek osjeća u grudnom košu, sva potišteno sva tuga, briga, jad tjeskoba Sve to se odagnava blizinom prema Allahu subhanahu wa ta'ana. Sve to se odagnava srđdom. Sve to se odagnava činjenjem dijela kojima čovjek pojačava svoju vjeru. I mnogo ljudi koji govori, teško se osjećam tjeskovno, ne mogu da iznađem izlaza i tako dalje. A u suštini sve je u njihovoj vezi sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ana. Zatim, važno je da čovjek konstantno vodi borbu sam sa sobom da vodi borbu sam sa sobom u želji da se što više uzvišenom Allahu Đelnešanuhu približi. Kaže Ibnul Munkadir Borio sam se sa svojom dušom 40 godina, sve dok nije postala kako treba. A kaže Hasan al Basri Čuvao sam svoje srce 20 godina. Zatim je ono mene čuvalo u narednih 20 godina. A nakon toga nastavio sam živjeti u takvom stanju. Moje srce a i ostali moji organi bili su sačuvani. Čovjek se trudio, naravno, da čuva svoje srce, a kasnije je srce bilo to koje čuvalo, čuvalo njega. Čovjek se također treba prisjećati smrti i odlaska s ovoga svijeta, što ga ne treba baciti u očaj i beznadje, nego naprotiv treba da ga podsjeti na vlaha i da radi dobra djela. Neki ljudi, kada se prisjeće smrti, padnu u beznadje, padnu u očaj, Više ne mogu da se nosi sa životom. Ne, nije smisao podsjećanja na smrt tu, nego je smisao da čovjek pojača činjenje dobrih dijela. Da se čovjek prisjeća smrti, ali da nastavi činiti dobra dijela. Zatim je veoma važno da se čovjek druži sa dobrim ljudima. Dobra sjela, dobra društva. Društva u kojima se spominje Allah Đelešanu. Subhanallah. Često se zapitkuje, zar je zaista moguće Da čovjek sjedne s nekim u neko društvo, u neko sjelo, da ode nekom je na prejelo, da ode s nekim na kavu, a da Allaha uzvišenog ne spomeni. Je li moguće da čovjek sjedi s nekim sat vremena, a da se Allah subhanahu wa ta'ala ne spomeni? Ve Allah, zamislite koliko čovjek treba biti daleko, da Allaha uzvišenog ne spomeni na sjelu gdje boravi. Veoma je teško, jer onaj ko je predan uzvišenom Allahu Đaldešanuhu, zaista će se sjećati Allaha Đaldešanuhu u svakom sjelu u kome, se, u kome se nađe. Mnogobrojnost dobrih dijela koja čovjek čini, također čovjeku pomažu u očuvanju njegovog srca. Dakle, da čovjek konstantno nastoji činiti dobra dijela i da ih što više umnožava. I na kraju spomenut samo još često spominjanje Allaha Đaldešanuhu, čovjekovo srce čini živim. Čovjekovo srce čini živi. Zato stalno se sjećati na Allaha Đalešanu, često činiti vikrove, slaviti veličati Allaha subhanahu wa ta'ala, jer to je ono što oživljava ljudsko srce. I u istinu, na kraju, počujem dovolju Allahu Đalešanu da popravi naše stanje, da popravi našu nutrinu, da popravi djela naših srca, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj Mubarek skup uzme u krilje svoga rahmeta, da nam se svima smiluje, grija nam oprosti i nama i roditeljima našim i porodicama i potomcima našim i da nas uvede u džennatul firdeus. Koristim ovu priliku da još samo nakratko kažem vezano za ovo dijelo koje je u istinu vrijedno i skupo cijeno dijelo e, i da spomenem jednu od osobina autora, mada bih volio da nije ovdje da to ne govorim pred njima, ali ja to Prilika je takva da trebam to spomenuti. Njegova temeljitost u obrađivanju islamskih tema je uistinu za svaku pohval i za svako divljenje. I ono što naš brat Herudin uradi od tih stvari uistinu je tako temeljito odrađeno i tako dobro odrađeno da zaslužuje uistinu svaku pohvalu. I mislim da je ovo knjiga i dijelo koje bi trebalo da u svakom slučaju bude u biblioteci svakog od nas da se ovi stvari, da se podsjećamo na dijela srca, da svoje potomke i da svoje porodice podsjećamo da ovu knjigu obavezno trebaju pročitati i osvrnuti se na neka dijela. Naravno, veoma je teško da mi u kratkom roku kažemo sav sadržaj ove knjige, ali dovoljno je kazati da se u knjizi nalaze e, teme koje su vezane za dijela srca znači precizno su vezane za dijela srca. A dijela srca su nam neophodna na putu jačanja naše vjere ka uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ana. Molim Allahe žele šanuhu da za ovo učinjeno dobro dijelo našeg vrata Hajrudina nagradi najljepšom i najboljom nagradom i da ga pomogne dalje na putu sticanja, znanja i širenja iz toga, jer u istinu ulaže veliki napor i veliki trud to mi i molim Allahi želešanu da mu da Hajra i beričeta u životu na ovom svijetu i da mu da beričeta u vremenu i da još mnogo puta se sakupimo ovakvim povodom e, promovišući neka druga dijela koja će inša Allahu ta'ala za Allahovu pomoć napisati. To je toliko od mene halal, tako sam malo odužio. Mm.